Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner. Magtafgang siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Det er være et, et der det en der holder mening. mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til salonen, der altid har begavet og bramfri gæster. I dag skal jeg først byde velkommen til dig, G.T. Amirie. Skolelærer, debatør og for nylig jo også deltager i TV2-programmet Shaolin, mm -hmm. hvor du sammen med otte andre kendte danskere tog 12 dage i tempel i Sydkorea for at læse, lære om gamle asiatiske leveregler. Altså jeg forestiller mig, at der er måske mange, der sådan er tiltrukket af ideen om at trække stikket fra en fortravlet hverdag og sådan opleve total ro. Hvad var det for en oplevelse, at pludselig sidde sådan 12 dage ude i et tempel? personligt var det jo en meget øh, livsforandrende oplevelse, fordi at, øh, den både forbandt mig til en masse fra min opvækst, øh, ikke mindst min flygtningebaggrund, jeg ikke har forholdt mig til, men ikke mindst også til, hvor jeg står i dag i livet, og hvor jeg gerne vil se mig selv i fremtiden. Så for mig var det sådan en en oplevelse, der på en eller anden måde forbandt mig med fortiden og nutiden, og gav mig et bedre ståsted til fremtiden. Sådan ja. virkelig et... Øh, Altså, reality check. Du blev tvunget til at kigge af. Ja, yeah. altså jeg var nødt til et sted, hvor jeg syntes, jeg havde løbet så meget væk fra nogle ting, der blev ved med at opstå, eller øhm, dukke op igen i, min, øh, i mit følelsesmæssige liv, og tydeligst øh, i mine relationer, som jo bare gjorde, at jeg ikke rigtig kunne blive ved med at gøre det, medmindre jeg sådan, ville gerne se mig selv, end et sted, hvor jeg i hvert fald ikke vil være, hvilket er sådan... Et, ikke et ret sted. Ikke? I programmet, der ser man jo gennemgå alle mulige hverdagsritualer. I står og pisker jer selv med bambuspinde, og der er fysisk træning og med meditation og alt muligt andet. Er der nogle af de her greb, du har taget med ind i din hverdag i dag? Altså helt klart noget så, det lyder enormt banal, men væretrækningsøvelser. Det, det er meget øh, det er vildt, hvor meget vi kan overse, hvor vigtigt det er at trække vejret dybt og trække vejret ordentligt. Det her med at være i nuet, det lærte jeg også. Altså, jeg har jo haft sådan en opvækst, som har været præget af, at man altid har skulle være på farten. Enten øh, fordi omstændighederne tvang en til, eller fordi at jeg havde netop nogle omstændigheder, der gjorde, at hvis jeg ikke var på farten, så ville jeg ha altså halve det endnu mere bagud. Ikke? Så det her med at komme ned i min krop, mærke efter, og så bare lære at være i nuet, det har jo været vild og kunne lære det og det er jo så nemt at sige og så svært i hele. virkeligheden der er jo øh, nok mange der står lige over for en påskeferie er der sådan nogle øh, life hacks til mere nærvær mere fokusering på nuet altså det er jo noget af det som der var meget kendetegnende ved Charlotte øh, filosofien det er at vi har en tendens til at hele tiden vil have mere vi vil gerne have mere af det gode liv, og i stedet for at stoppe op og sige, hvad er det gode liv lige nu og her? Så jeg tror personligt, så handler påskeferien for mig om at nyde og sætte pris på og være taknemmelig for det, jeg har, hvilket er et rigtig godt liv. Og det tror jeg bare allerede der sådan det der med, hvis man kan sådan hen over påsken, i stedet for at være så optaget af, at jeg skal nå det og det og det, jeg skal være sammen med så, så mange mennesker, eller sætte et eller andet mål for noget, der skal øge ens produktivitet, eller i hvert fald noget, der skal kunne måles på, hvordan det har været. Det er et første skridt hen imod at kunne leve mere i trådmessens Shaolin-filosofi. Det er en øh, fornøjelse at byde dig velkommen her igen i salongen. Øh, du var jo faktisk i den aller, allerførste salong, mm -hmm. vi optog. Øhm, og det er næsten 100 salonger siden, så det er også på tide, du kommer tilbage. Øhm, men nu gør vi det sådan lidt til en tradition, at der skal ske noget nyt, når øh, du er med. Vi plejer jo at have to gæster her i øh, salongen, øhm, men øh, i dag har vi for første gang også vores anden gæst med på en telefon. Og det har vi, fordi kvinden, øh, vi også har besøg af, lever af at rapportere for verden omkring os. Velkommen til dig, Puk Damsgård. Tak, skal du have med det. Du er DR's uh, mellemøst korrespondent, og du befinder dig lige nu i Beirut, men du dækker jo uh, mellemøsten bredt. Uh, har du det og uh, efter omstændighederne godt dernede? Jeg har det efter omstændighederne godt, og jeg bruger nogle af de teknikker, som GT lige talte om, fordi uh, jeg har også relativt sent i livet uh, lært, hvor vigtigt det er uh, at trække vejret ordentligt, som uh, hun også lige sagde. Altså, det her Helt grundlæggende, basale, banale, øh, hvad kan man sige, udgangspunkt, at vi jo trækker vejret for at, at kunne leve. Og øh, mit liv er blevet grundlæggende meget bedre, efter at jeg faktisk er begyndt at trække vejret helt ned i maven. Øh, Tag mig selv nogle åndehuller, øh, meditere osv. Og, og når jeg sådan kigger omkring mig her i regionen, så... Øh, Ser det ud til, at rigtig mange godt kunne bruge det at lige stoppe op, pausere og, og trække vejret og, mm. og lige sådan, øh, ja... Vende, vende vende tankerne en ekstra gang på en anden måde, på en ny måde. Jeg kan mærke, at jeg sidder bliver helt bevidst om min egen værdtrækning mens I to sidder og taler, ikke? vi vil virkelig prøver at øve os. <laughs> øhm, vi skal jo høre en statusrapport fra konflikten mellem Israel og Palæstina lidt senere, Puk, men først så vil jeg gerne vende blikket et lidt andet sted hen, fordi der er en grund til, at jeg har inviteret netop jer to sammen i dag. I har øh, ud over en forkærlighed for at trække vejret dybt. Øh, også en tilknytning til et land, som jo var stort på den udenrigspolitiske scene i over 20 år, men som nu nærmest er forsvundet fra vores samtale, nemlig Afghanistan. Øh, GT, nu indledte du med at sige, at du altid har været lidt på flugt, eller det har været en del af din mm. historie. Og det er jo, fordi din familie stammer fra Afghanistan, mm. men din mor flygtede med dig i maven. Men du nåede faktisk at leve de første leveår i Afghanistan. Hvad betyder landet for dig i dag? Jamen, det betyder jo meget, og så på samme tid noget, som jo eksisterer i en verden, som er tabt, eller som er i hvert fald ikke øh, velkommen for mig. Det betyder jo først og fremmest, det er jo mine rødder, det er, det, det er mit modersmål, det er mit hjertesmål, det er det sprog, øh, der er som jeg har lært at sige alt alle mine første ord på, så betyder det også, at øh, det er en, øh, et land, som rummer enormt meget kærlighed til mange ting, men allermindst til sig selv. Altså Afghanistan er et voldsomt smukt land, men i sin voldsomme skønhed, så har det også en enormt svært ved at øh, tøjle sig selv, så at sige. Mm. Så og så ikke mindst, så betyder det jo også, at det er min mor og far. Mine forældre var politiske flygtninge. Min far var kommunist. Så mine forældre er jo et stykke af Afghanistan's historie, som jo så mange gange før er blevet øh, øh, kabret af alle mulige dagsordner, og hvor afghanerne øh, er på en eller anden måde end med at være de største tabere. Og hele den historie, og også den intern splittelse, forskellighed, der jo er i Afghanistan. Puk, den har du jo rapporteret fra i overvis, i øh, og sidste år, der udkom du med bogen Drageland med undertitlen Taliban er blevet fremtiden, så nu må jeg skrive igen. Hvad var det, du gerne ville med den bog om Afghanistan? Jeg ville gerne forsøge at samle nogle række historier, som tilsammen kunne fortælle historien om NATOs største fiasko i, i Alliansens levetid. Altså en fiasko, som jo i høj grad også er gået ud over afghanerne og, og ud over os selv med dræbte vestlige soldater i det afghanske landskab. Og titlen kommer sådan set af, at jeg som ung studerende, journaliststuderende i 2004 og 2005 tog til Afghanistan på to rejser med en studiekammerat. Og dengang, der var der jo sådan efter invasionen i 2001, efter 9-11, der var sådan en relativt positiv stemning. Og øh, vi var som unge øh, kvindelige studerende også enormt øh, optaget af, øh, hvordan at øh, unge kvinder som os selv ligesom var og levede i Afghanistan. Og der var sådan håb og... Øh, jeg, vil sige, jeg tror, jeg skrev det sådan, at de unge ligesom masede sig gennem fordøren for at, at komme til at blive en del af fremtiden, kan du sige. Og der skrev vi så en bog, som vi kaldte Mellem Taliban og fremtiden. Mm. Og da Taliban så ligesom blev fremtiden øh, i 2021, øh, så tænkte jeg, nu må jeg ligesom samle op på det her, fordi hvad var det, vi ikke så? Ja. Øh, ikke bare og... mig som ung, naiv, journalist, studerende, men jo vores vestlige uh, samfund, vores regeringer, vores uh, militære strukturer osv. Ja, for du beskriver det jo også som NATO's største fiasko, et totalt nederlag. Hvis du sådan skal se på det nu, hvad var det så, vi gjorde galt i Vesten? Hvorfor ramlede vi ind i det nederlag efter 20 år i landet? Jeg tror, det helt, helt overordnet problem, som jeg ser det, er at vi blev forblændet vi var forblændet af vores egne værdier, vores egen intention, vi så ikke helheden og vi forstod ikke hvad det var for et land vi havde invaderet og hvor det var vi ville indføre sikkerhed, demokrati altså der var jo forskellige delmål undervejs og i bund og grund gik vi ind i Afghanistan øh, for at bekæmpe terror i Vesten øh, og det overordnede problem lidt så til mange andre problemer. Jeg tror, jeg bedst kan beskrive det ved det billede af en soldat, Jamal, som jeg følger i bogen. En dansk soldat, som er sprorofficer, taler pashto og går ude i de her operationer i Helmand på patruljer og lytter jo så ind til Talibans radioer og oversætter, hvad de siger til de danske soldater, når de går ud i landskabet. Og han fortæller jo om det her med, at Taliban kunne se dem, men han kunne ikke se den. Altså han var ligesom blind i landskabet, og krigen var ligesom på talibans øh, præmisser. Og jeg tror, det lærer os noget om, hvad det vil sige at gå ind og forsøge at bekæmpe en oprørsbevægelse, som jo nyder en eller anden form for legitimitet, i hvert fald i dele af befolkningen, og i de områder de territorier, hvor vores krig øh, foregik. Ja, for det kollapsede jo fuldstændig for Vesten der i august 2021. Men forud for det, så havde vestens regering jo, jo netop været meget stålsatte på, at selvfølgelig kunne man komme ind og indføre demokrati og vestlige øh, værdier. Øhm, jeg synes, vi lige skal høre et øh, klip fra 2010. Øh, det er med Anders Fogh Rasmussen, dengang han var NATO's generalsekretær. Og derfor er det klare budskab også til Taliban. De kan ikke bare sidde og vente på, at vi trækker os ud en eller anden dag. Fordi den dag, hvor vi trækker os ud, det vil først være den dag, hvor afghanerne selv er i stand til at tage ansvaret. Og så står der en stærk og målbevidst afghansk sikkerhedsstyrke parat til at slå øh, Taliban-angreb ned. Ja, og det var jo virkelig ikke det, der skete. Altså 10 år efter var det jo et ekstremt hurtigt kollapspuk. Hvordan kunne det lade sig gøre så hurtigt efter at have forsøgt at sætte sig på landet så længe? Ja, men det lignede et hurtigt kollaps, men i virkeligheden var det jo en langsomelig udvikling, fordi hen over årene, hvor vi kæmpede i hvor Danmark blandt andet kæmpede de sydlige provinser Helmand. Der var der jo store territorier, som Taliban kontrollerede. Det var jo sådan i mange år, at der var de lokale regeringer, som Vesten støttede, og så var der Taliban skyggeregeringer ved siden af. Og vores allierede i krigen, altså de afghanske styrker, vi forsøgte at opbygge, var jo også korrumperet, og mange i det lokale, det lokale område stolede ikke på de her styrker, som vi støttede. Så det var jo et langt kan man sige politisk sammenbrud faktisk også. Det var jo ikke de, de, de organisationer, de institutioner vi opbyggede i Afghanistan var jo ikke særlig stærke. Det var som sådan en filmkulisse, der så pludselig falder om i blæsevær. Så står vi helt sikkeret og tænker, hvordan kunne det ske, altså, at Taliban på så kort tid indtog så mange provinshovedsteder og så til sidst Kabul, altså på mindre end 14 dage. Så det så Hurtigt ud, men forud for det var der altså en lang proces, som man sagtens kunne se skriften på væggen i forhold til, men så gik det selvfølgelig hurtigt til sidst. Mm. Og det siger jo noget om, hvor sårbart, hvor skrøbeligt et system, vi egentlig havde opbygget, som på ingen måde var langtidsholdbart og, og bæredygtigt. Gettys, du sidder her i salongen og nikker mm. med dit kendskab til landet og ud fra dine families rødder. Var du da heller ikke helt overrasket? Kunne du også godt se den her skrift på væggen som Puk taler om? Jamen, jeg tror, jeg var overrasket, og den overraskelse kom af sådan en illusion, vi alle sammen havde fået fortalt, alle os organer i Vesten, om at den her indsats øh, i Afghanistan ville føre til et frugtbart øh, demokrati. Så det var sådan en overraskelse over illusionen bristet for os. Men, men det er jo rigtigt nok, at at den her porøse forestilling, eller den porøse det porøse demokrati, vi gav afghanerne, var bare ikke et bedre alternativ. Så, så det, var jo, det var jo sådan et eller andet sted skabende bestemt, at det vil på et eller andet tidspunkt ikke kunne stå imod det, som netop Taliban er, som jo Puk rigtig nok siger, jo også er en del af Afghanistan. Altså noget af det, man glemmer nogle gange i fortællingen om Taliban, det er, at man Ofte gør det til en, en, øh, en extern, øh, et ekstern problem, der er kommet ind i Afghanistan. Men det er jo en del af Afghanistan. Det er jo det her med, at det har både sin skønhed og sin knap så skønne sider. Og det er jo det, er jo det man sådan også glemte. Jeg synes, øh, i de, her dage, de dage, hvor Afghanistan kollapsede, det jeg synes, der var sådan voldsomt at sidde og opleve på tryk afstand, det var jo øh, den her sådan, hvad skal jeg sige, historien, der gentog sig, øhm, og ikke mindst også den her kollektiv retraumatisering af alle os, som er vokset op med forældre, som har fortalt historier om, hvordan de i løbet af et døgn har simpelthen måttet beslutte sig for, hvad der skulle pakkes og hvem der skulle med, og så var det om at komme afsted. Mm. Og det, det, var, det, var sådan, det, var, det var vildt at se, men jeg tror også, jeg må, når jeg sidder og hører det her øh, klip med få, så kan jeg også sådan jeg kan også godt blive sådan helt vildt øh, ham over den her ekstrem privilegieblindhed, men ikke mindst også ekstrem naiv og ikke mindst øh, sådan arrogante holdning og tilgang, man havde til Afghanistan. Puk, når man læser din bog, er det jo meget tydeligt, at der også er ekstrem store forskelle på land og by i øh, Afghanistan. Øh, og det var jo i høj grad også området omkring Kabul, hvor man havde formået i en periode at skabe noget der havde der, der lugtede lidt af vesten. Hvordan er det i dag? Er der overhovedet noget af det som vesten havde indført dengang, som er tilbage? Altså hvis der også hovedet i en intern værdikamp i Afghanistan, øh, i forhold til at der er altså selv i lille bitte Danmark er der jo kæmpe kulturelle forskelle på land og by og så forestiller det ikke gange 700.000, så jeg tror ikke, jeg har været noget sted, hvor der er så stor forskel på land og by, og du skal ikke særlig langt uden for byen før, at livet er radikalt anderledes. Så vi allierede os jo med åndsfælder, altså folk, vi tænkte, de ved det samme som os, og det var storbybefolkningen, og for dem og hvis vi zoomer ind på kvinder, kvinder, der øh, bor i Kabul, øh, kvinder, som har arbejdet, som har haft et liv øh, uden for, for hjemmet, som har haft et meget større livsrum i forhold til frihed og hvad de vil med deres liv, det er jo selvfølgelig blevet øh, ekstremt indskrænket, fordi at, øh, at øh, ja, som det eneste sted, eneste sted i verden, må piger ikke øh, gå i skole mere end til efter 5. klasse. Øh, så selvfølgelig, og mange kvinder kan ikke arbejde længere, så selvfølgelig er det, vendte fuldstændig op og ned øh, for dem. Og det var jo det, der skete så pludseligt øh, i august i 2021. Det var, at Taliban rullede ind, og på et splitsekund øh, var folks øh, liv forandret. Og kan man slet ikke forestille sig, at der ville komme nogen intern, et internt oprør i Afghanistan? Har Taliban sat sig på alt, eller er der nogle af dem, der snusede til vores værdier, som ville være villige til at lave et oprør? Jamen, der er jo masser af lommer af, af, af modstand, og nu kan man sige, at nu ser vi vores værdier. Altså, det er jo ikke nødvendigvis vestlige værdier, at, at piger må gå i skole og, og have lært om Det er jo også noget, man ser inden for islam. Så der er jo rigtig mange kvinder, som forsøger at bekæmpe øh, det her. Jeg var forleden i kontakt med en kvinde, jeg skriver om i bogen. Hun underviser stadigvæk i hemmelige øh, stueskoler, altså små skoler, som er i de her stuer og hjem, og det er jo også en form øh, for oprør. Vi har jo set kvinder demonstrere på gaderne, det bliver, bliver hurtigt øh, lukket ned. Man kan sige, på sig kan det være, at Taliban bliver mere afslappet omkring det, fordi det vi også så, øh, da Taliban kom til magten, det var, at de ligesom ville udrydde de aftryk, den vestlige tilstedeværelse havde sat i Afghanistan, og Kabul var jo centrum for den her udvikling. Så de er jo også kommet ind, de dikterer jo ikke kun kvinders liv, de dikterer også, hvordan mænd skal gå klædt, når de arbejder i ministeriet, de må ikke have jeans på osv. Så, videre, og så, videre. så øh, på sigt kan det være, der kommer til at ske noget andet, og der er lommer af modstand, øh, og den afghanske befolkning øh, lider af øh, sultne, mange har mistet deres indtægt. Forestil dig hvor, hvor kvinderne var dem, som tjente pengene. De er jo i dyb krise nu, så øh, selvfølgelig kommer det her ikke til at vare til, til verdens ende. Men det skal på en eller anden måde have lov til at gå sin afghanske gang, fordi de sidste 20 år har jo også vist, at vi ikke kan komme med alt det, der også øh, og så for andre, øh, så stort et land med så store forskellige øh, kultur kulturer rundt omkring. Gigi, tror du, at du nogensinde kommer til at besøge Afghanistan? Jeg håber det helt oprigtigt. Jeg håber det, men øhm, jeg kunne godt mærke, jeg har jeg har sådan de senere par år forledet mig med, at det nok ikke kommer til at ske. Øh, og når det når jeg siger det på den måde, så er det jo ikke mindst fordi at jeg tror jeg vil jeg vil jeg sådan, jeg vil have svært ved at navigere rundt i hvad er det for et organisk den jeg er i, er jeg i det er resterne af de den 20 års indsats, eller er jeg i et øhm, det som Taliban engang var, eller er jeg i det, som er imellem. Og det der i imellem, det er jo nok aller værst for afghanerne. For det, som Pukke rigtig nok siger, det er jo ikke mindst at arbejdsløsheden, inflationen, hungersnøden. Det er jo alle de her ting, der er vendt tilbage. Og der tror jeg simpelthen bare, at det helt sådan personligt for mig vil være for svært at være i. Og det er jo ikke mindst også et udtryk for, hvor, hvor godt jeg har det, men også hvor stor afstand der er mellem os afghanere. Hmm. der nu har slået rødder i vesten, men som er jo født i Afghanistan. Ikke? De damer, vi kunne tale en uh, helt salong om uh, Afghanistan, men nu skal vi uh, også videre til et af de andre brandpunkter i verden. Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme sted, Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år,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 Hug du befinder dig jo primært i Mellemøsten, hvor konflikten for alvor er brudt ud efter Hamas' terrorangreb den 7. oktober. Der har været meget debat om, hvordan medierne dækker konflikten. På TV2 så vi, hvordan deres nu tidligere freelancer Jotam Confino blev udsat for et utal af trusler og hadbeskeder på grund af sin jødiske baggrund. Hvordan oplever du at dække den her konflikt? Jeg vil sige, at det som oplever, det er jo noget, øh, os, der dækker konflikten, alle sammen oplever, øh, fordi øh, en ting er, øh, at vi skal dække det her journalistisk. Noget andet er jo, at der omkring den her konflikt er en anden, et andet følelseshav, øh, kan du sige, øh, som betyder, at vi får øh, langt øh, flere, øh, vi bliver kontaktet, øh, altså vi får mange flere beskeder og havde besked og så videre, end vi normalt gør i forhold til andre konflikter. Men for mig er det vigtigste i forhold til at dække øh, den her krig og konflikt, det er, at vi er i stand til at se det fra alle vinkler øh, igennem forskellige prismer. Man kan ikke nøjes med at sidde i Israel eller Libanon eller på Vestbredden og dække den her konflikt. Og det er jo også derfor, at øh, vi på det, Tonser rundt. Vi dækker det fra Israel, vi dækker det fra den besatte Vestbred. Vi vil gerne ind i Gaza kunne dække det, men øh, det må vi ikke fra Israel, så vi har i stedet allieret os med en lokal fotograf derinde. Øh, jeg har de seneste måneder rejst i Yemen, øh, i øh, Jeg er lige kommet hjem fra en længere tur i sidste uge, hvor jeg både var ude med det jordanske luftvåben og hjælp ind over gaser og også på et evakueringsfly fra emiraterne, som evakuerer sårede børn ud af Gaza. Så jeg tror, det vigtige i forhold til, hvordan vi dækker det, det er, at vi konstant ser det fra forskellige vinkler, og også, at vi skal igennem støjen af alle de her følelser. Altså, jo mere følelsesladet det udenom er, desto... Mere vigtigt er det, at vi står på det, der er kernen i journalistikken, mm. og det er at rapportere, analysere, fortælle, hvad der foregår, øh, kalde en spade for en spade, og at der i hvert fald ikke læres påvirke af, hvad den ene eller den anden måtte synes om det, vi siger øh, og, det er, og det, vi rapporterer. Og det er jo rigtigt, at debatten rundt om konflikten har jo været ekstrem følelsesladet. GT, du er jo også debatør blandt andet her på Berlingske. Kan du godt genkende det følelseshav, som Puck taler om? <tryk> fuldstændig. Altså, jeg har helt bevidst valgt at ikke på nogen som helst måde udtale mig. For det første, fordi jeg ikke har nok viden på området. Det synes jeg jo er det første problem i den her debat. Der er mange, der udtaler sig, uden at vide hvor kompliceret og op, op, op, dybest set i den her øh, konflikt er, og det rækker langt tilbage ind den 7. oktober. Dernæst er der så mange følelser på spil. Og så tredje, så er der en meget stor sådan... Udover det sort hvid men der er også en hurtig øhm, hvad skal man sige, opkrævning af tilkendegivelse. Det vil sige, man skal meget hurtigt sige, hvilken side er man på? Og for sådan som mig, jo, der er jo danskere, maruganske og muslimske råder, så bliver det meget hurtigt sådan, hvem er du? Altså, hvilken side er du på? Og der er det jo ikke mindst også, at jeg forventes at have per definition en loyalitet og ikke mindst en opbakning. Og hvad sker der så, når du ikke umiddelbart vil give den loyalitet? Så sker der jo det, at jeg modtager beskeder om, hvordan kan det være, at jeg er så tavs lige nu, når jeg vil jo kun sige noget, når det handler om at svine danske muslimer til osv. Så videre, så videre og jeg ignorerer det bare, fordi at, gå i, at forsøge at gå i dialog, såkaldt dialog, med den slags, det er jo ligesom at stå og prøve at få et meget, meget vredt barn til at. Ned, ikke? Jeg tror mange af os, der jo normalt er en del af debatten, også oplevede, at, at især lige efter 7. oktober på sociale medier man blev takket mm. i alle mulige forskellige opslag. Folk vil have en til netop at tilkendegive blandet sig, gå ind i debatten. Ikke? Så var det enormt pres for at tage, stilling, og, øh, at tage stilling i forhold til det, som den gruppe nu ønskede. Øh, Puk, selvom du jo gerne vil forholde dig Objektiv øh, objektivt til den her konflikt som en journalist, så ved jeg, at du også har en øh, kapest, øh, som jeg synes, vi skal dykke lidt ned i, når vi taler om, hvordan krigen omtales. Øh, for din kæphest er, at politikerne taler om situationen nærmest lidt som om, at øh, det er en naturkatastrofe i Gaza, og de behændigt undgår at tale om det som en krig. Prøv at forklare, hvad det er, du mener. Ja, vi står jo over for, ja, først terrorangrebet fra Hamas den 7. oktober, og så siden da i snart et halvt år, Israels krig mod Hamas i Gaza. Og det er jo en krig, hvor, kan du sige, hvor ingen af parterne kærer sig om civile. Og det delikate spørgsmål for Vesten her, eller det delikate for Vesten, er, at Vestens nære allierede fører en krig, som ifølge FN, og eksperter på nogle områder ikke overholder folkeretten man kan sige uagtet hvem fjenden er hvordan fjenden kæmper hvordan en terrororganisation som Hamas kæmper så er der jo nogle lov og forpligtelser som stater skal overholde og der har jeg oplevet hvor sensitivt og delikat det er for politikere ligesom at tale ud af posen om det her ligesom i mange andre sager hvor der er ting de ikke vil tale om så forsøger man ligesom, det vi ser i kommunikationen, det er, at man behændeligt springer krigen over, altså og så går man til og meget, meget gerne vil tale om den humanitære katastrofe, som udfolder sig i Gaza og som jo er et produkt af krigen. Det vil sige, at det er en menneskeskabt katastrofe. Jeg kunne katastrofe. se et, et Instagram-opslag fra statsminister Mette Frederiksen fra den 12. marts, hvor hun opfordrer til en humanitær våbenhvile, og hun fortæller om den humanitære støtte Danmark har givet på 156 millioner kroner siden 7. oktober. Men hun har vel også ret i, at det er... Også en humanitær krise. Det er der i den grad en, en humanitær krise og en katastrofe, som øh, vi skal beskæftige os med journalistisk også og som hele verden taler om i øjeblikket. Øh, men det som er meget tydeligt, er jo, at i nogle af de opslag, statsministeren har, har lagt op og andre øh, politikere har talt om. Det, de i hvert fald ikke nævner, det er alle de dræbte og sårede civile børn, som er en konsekvens af Israels bombardementer. Så kan man sige, når ja, øh, som Israel sagde til be i begyndelsen af krigen... Men gør man ikke netop det, når man taler om en humanitær krisis? Det taler man så ikke netop om, at der er, der er øh, mange, mange børn, der bliver ramt. Der er nødhjælp, der ikke kommer frem. Der er ikke nogen korridorer. Der men, er en humanitær krisis. Men jeg tror... Puk, det, altså, undskyld mig... Jeg tror... Men, ja. jeg tror Ja, men altså humanitær, ja, det er jo det, vi er... rimer på. Når vi tænker på en humanitær krise, så tænker vi jo på hungersnød. Altså, vi tænker jo på klimakatastrofe. Vi tænker på nogle ting. Det er jo der, hvor vi, vores associationer leder os hen til. Men det her, som Puk nævner... Altså... Altså, ja, Puk fortsætter bare. <laughs> ja, men det, det, var, det er mere i forhold til, at hvis du for eksempel ikke følger med i nyhederne, så kunne du nemlig foranledes til at tro, at der er tale om en naturkatastrofe, øh, som er sket i Gaza. Og, og jamen, jeg har savnet i løbet af konflikten nogle, nogle konkrete spørgsmål til, til, til politikerne, både i Danmark, men også andre steder i verden, i forhold til, hvordan man forholder sig til det her, fordi øh, naturligvis er det svært øh, at tale om, eller delikat at tale om, at den krig Israel fører mod Hamas, og som vi støtter, den går altså meget, meget hårdt ud over kvinder og børn i Gaza. Du havde, er det, det er? Du havde selv muligheden, Puk, for at stille nogle af de her spørgsmål til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Du interviewede ham til DR2-deadline i slutningen af februar. Og der spørger du ham til, hvordan han ser på Israels krigsførelse. Jeg synes lige, vi skal høre et, et klip derfra. En argumenttrække der hedder, vi fordømmer Hamas' angreb, vi anerkender Israels ret til selvforsvar. Men vi er også et sted nu, hvor der er en humanitær katastrofe af et omfang, som ikke er holdbart. Og derfor skal man finde en vej frem, hvor forskellige hensyn kan gå hånd i hånd. Fordi det siger sig selv, at Israel kan ikke leve med, at der er et Hamas, øh, der tror selve statens isra israels øh, eksistens. Og verdenssamfundet kan ikke leve med det, vi vidner til i øjeblikket, nemlig en humanitær katastrofe af Uset omfang. Altså, vi Men har måske humanitær... også de største tab, vi har set blandt FN-medarbejdere i, i nyere tid, måske i hele FN's øh, historie. Så det, du siger, det er, at øh, du kan ikke leve med den måde, Israel fører krigen på? Vi kalder jo og har gjort det igennem længere tid på en humanitær våben. ligesom vi har stemt i, øh, i FN. Pug hvad er det, du særligt lægger mærke til i den måde, uden svarer på her? Altså jeg lægger mærke til, at det som jeg sagde før, at det er svært at tale om, at Israel, som er vores allierede, fører krigen på den måde, som de gør. Altså vi taler om, at der er en civilbefolkning, der lever under belejring og under bombardement. Uh, nu kan man jo ikke på den måde sammenligne forskellige konflikter og krige, men selve den måde at føre krigen på så vi jo også for eksempel i, uh, i belejringen af bombardementet af det østlige Aleppo i Syrien i uh, 2016 og der var det Rusland og Syrien der stod for det bombardement og belejring, og dengang uh, der sagde vores statsminister uh, som dengang var Lars Løkke Rasmussen uh, der talte han om det på en lidt anden måde end man gør her, og det er jo klart at det er delikat på en anden måde, og det synes jeg for eksempel, at det er en af de ting, som er vigtigt for os journalister, at holde politikerne oppe på. Mm. Altså, er der forskellige regler? Er der forskellige internationale love, alt afhængig af, hvem det er, øh, der fører krigen? Og jeg mener jo, at når ligesom i tilfældet Rusland-Ukraine, altså når der ligesom i samfundet er en bred øh, konsensus om, at øh, man holder med Ukraine, øh, der bliver det jo i hvert fald mindst lige så vigtigt, at også medierne øh, holder, hvad kan man sige, øh, stiller kritiske, nysgerrige spørgsmål i forhold til, mm. og det jo, til situationen i Ukraine. Og det er jo helt rigtigt i forhold til konflikten omkring Israel. Man skal selvfølgelig overholde internationale lov, men Israel har jo også ret til og forsvare sig, når de bliver angrebet, som de gjorde øh, på bastiask vis den 7. oktober. Glemmer man ikke omvendt også den del af ligningen ofte, når vi taler om det? Øh, det vil jeg ikke mene, at man gør i dækning. Vi har jo dækket, øh, vi har jo en intensivt dækket, hvad det var, der skete øh, den 7. oktober, og når øh, den internationale domstol i Hague øh, pålægger Israel, at øh, passe mere på de civile, at sørge for de civile for noget at spise, for nu at sige det på godt dansk, i en, en ret historisk øh, retssag, hvor Sydafrika anklager Israel for folkedrab. Øh, domstolen siger, at det er plausible anklager. Det er ikke lige med, at Israel har begået folkedrab. Men når man på så kort tid ser så uhørt et antal dræbte øh, i en krig på et område, hvor folk ikke kan komme væk, så det er det klart, at det rejser nogle spørgsmål i forhold til, hvor langt Øh, kan man tage øh, det selvforsvar mm. øh, og af de til, ting som øh, hvordan det påvirker civilbefolkningen. Og en af de ting, som Israel jo er blevet kritiseret øh, skarpt for, det er, at man ikke kan få nødhjælp nok, ind man kan ikke lave en korridor. Øh, du var for nylig med på et såkaldt airdrop. Øh, prøv at forklare, hvad, hvordan det foregår. Jamen det foregår på den måde, at man pakker nogle paller, med forskellige, der var ris og babymælk og mel og andre ting. Og dem øh, laster man så øh, på en militærbase i Jordan. Det var med det jordanske luftvåben. Amerikanerne smider også nødhjælp ud blandt andet, men jeg var så med jordanerne, og dem øh, laster man så ind i et Hercules fly og flyver afsted, og øh, sender så, når man flyver over Gaza, det var det nordlige Gaza, som jo er særligt isoleret for tiden, så smider man så de her paller med nødhjælp ud, Øh, der er sådan en lignende ting, der ligger ovenpå på pallerne, som så folder sig ud og som er en faldskærm, således at de her paller med nødhjælp kan lande øh, i, i gaser. Og, øh den form for levering af nødhjælp, for man kan jo ikke tale om, det, at det er distribution, fordi at det er jo øh, den, den, der kan løbe stærkest, der kommer hen til det nødhjælp, når det lander. Øh, den form for nødhjælp er jo både dyr, og den er ueffektiv eller ineffektiv i forhold til at få nødhjælpen via lastbiler øh, over landvejen. Fordi at øh, der kan være meget, mange flere tons, øh, mange flere kilo øh, mad på en lastvogn, end der kan øh, Jo, der og kan du kan hjælp. heller ikke kontrollere, som du selv er inde på, hvem der modtager det. Og det har jo ellers været en af Israels anker, har været. Man har jo ikke ønsket at give nødhjælp ind, fordi det kunne falde i Hamas' hænder. Ja, lige præcis. Altså Israel gennemgår jo de her øh, nødhjælpslastvogne meget minutiøst øh, for at se, hvad der kommer ind, og der er store restriktioner på, hvad der må komme ind, fordi man i mange år har talt om det her med dual use, altså der det ikke komme ting ind i Gaza, som Hamas kunne bruge i forhold til deres øh, angreb og krig og så videre. Øh, så, men her kan du jo, øh, og det gælder jo så også nu, når de kører lastvogne ind, fordi det er fuldstændig kaos, altså der er jo et sammenbrud af lovorden i Gaza. Øh, men når så de her paller kommer ned, øh, så er de nogle gange landet ude i vandet, de er også ramt ned i, i, i palæstinenser, der er blevet dræbt, fordi der er nogle faldskærm, der ikke har foldet sig ud. Og når det så kommer ned, så er det jo det her fuldstændig øh, kaos øh, af mennesker omkring, fordi folk er desperate. Og der kan man jo simpelthen ikke styre, hvem der får fat i hvad, og om hjælpen bliver ligesom distribueret øh, til dem, som har allermest behov for den. Så, sådan et system er der jo slet ikke i for tiden. Mm. Tak for øh, reportagen fra Frontlinjen nærmest Puk. Øh, med det, der forlader vi verdens brandpunkter, i hvert fald i, i den her talon. For æh, inden vi slutter helt, så skal vi også lige forbi den hjemlige scene i den her salon, fordi der finder vi din kæphest æh, GT. Du arbejder jo som skolelærer, og der er noget, der har slået dig særligt. Øh, du synes sådan kort fortalt, at vi i virkeligheden uddanner mange af vores børn til middelmodig levpostej. Ja. Hvorfor konkluderer du det? Øhm, jamen altså, her i fredags, for, en lille, ja, for en, snart en uges tid siden, jo, så blev der annonceret nogle nye tal fra Forskning og Uddannelsesministeriet, som viser, at der er sket en stigning altså hen over de seneste seks år, af frafaldet på de her såkaldte velfærdsuddannelser, som læge, læger, sygeplejerske, socialrådgiver og pædagog, simpelthen stedet. Alle de varme hænder, vil jeg rigtig gerne de varme, vil have. Ja, præcis det, der er så også er tankevækkende, for det er jo ikke noget nyt, at frafaldet er højt på de her uddannelser. ligesom er det heller ikke er noget nyt, at der ikke er nok, der søger ind på dem. Men det, der er så tilgængeligt anderledes den her gang, og som jeg synes var interessant, det er dem med det højeste snit og det laveste snit, der dropper ud inden for et år. Så tydeligvis kan vi hverken finde ud af at skabe en uddannelse for nogle af de, så at sige, boglige, stærkeste, dygtigste, der vælger den her uddannelse til, selvom de kunne have valgt en helt klassisk akademisk uddannelse, såvel som vi kan heller ikke finde ud af at skræddersøge en uddannelse til dem, som måske ikke altid har gået den lige vej, men ikke desto mindre har potentialet til at blive en rigtig god pædagog, eller en rigtig god lærer, eller en tredje, fjerde ting fordi de selv har været på den anden side af systemet, hvis jeg giver benen. Mm. Og, og det førte mig jo bare så til den tanke, eller den konklusion, jamen, så er det jo netop det, som jeg hele tiden har groet for, og fortsat groer for på vegne af folkeskolen, at det er en model, der passer, hvis du er netop i det her lege midt imellem. Altså lige på stejslejet, Og det er jo deprimerende, fordi hvad er det så for nogle lærere, vi får ud? Vi får lærere ud, som måske kun altid har kendt til det at være i middelklassens Danmark. Såvel som, at de børn, som så de lærere skal kunne rumme og uddanne og danne, jo også helst skal komme fra middelklasse Danmarks normer, fordi hvis de er for dygtige, så er der nogle lærere, der måske ikke er kompetente nok. Hvis de har for mange udfordringer, så har de nogle lærere, der i hvert fald vil have svært ved, og kunne forstå, hvad er det egentlig, de bakser med. Så der er jo en diversitetsudfordring i det, du påpeger her, men er der også en mangel på passion? Altså, er der noget, at, at nogen, der virkelig brænder for det, der ender med at blive kørt rundt i et byråkratisk, lav og så der et system, som faktisk ikke kan få lov til at udfolde sig? Jeg tror, det er jo det, der er folkeskolens største udfordring i disse år, at den faktisk øh, kvaler al person. Fordi der for det første hele tiden bliver lagt en masse, masse der reformer og udspil over den. Det er meget sjældent lærerne, der får lov til at sige, hvad er det egentlig, vi vil. Men dernæst er det jo også øhm, hvad skal jeg sige, en institution, som virkelig ikke evner at kunne bryde de fastlåste rammer. Så jeg, jeg, jeg, kan jo, jeg håber jo, at ligesom velfærdsuddannelserne bliver sådan nogle uddannelser, som alle søger, fordi det er det, de vil, og ikke fordi der var frit optag, og fordi der simpelthen ikke var nogen adgangskrav, så håber jeg også, at folkeskolen bliver sådan et sted, sådan en platform, hvor man kan for, for, sådan for alvor brænde igennem, og sådan, altså simpelthen forandre noget. Og lige nu er det jo bare sådan, jeg, og det er meget deprimerende sagt det her, men jeg ser folkeskolen faktisk som den stærkeste institution, der er status quo bevarende, hvad angår vores sociale arv. Prøv at forklare det. Hvis du kommer fra et meget udfordret hjem, både socioøkonomisk, men sågar også kulturelt, så er folkeskolen simpelthen ikke i stand til at kunne rygte dig nok til, at du faktisk kan få efter 9. klasse et meningsfuldt liv, hvor du både socioøkonomisk bryder ud af dine forældres sociale arv, men ikke mindst også kulturelt. Og det er kulturelt i den, altså i den forstand, at det kan både være, hvad det er for nogle værdier, du vokser op med, men det kan også være kulturelt i form af, hvad er det for nogle op, altså hvordan har du levet ganske enkelt. Ikke? Og så hvis du er et af de børn fra den øvre middelklasse, hvis forældre vælger folkeskolen til på baggrund af sådan et idealistisk projekt, mm. altså og fordi man vil gerne støtte op omkring. Og ikke vælge en privatskole, som mange nemlig, gør. Ja. Nemlig, så skal du hver evig eneste dag, især fra 5. klasse op til 9. Af afgøre med dig selv, Fortsætter du stadig med at have dit barn i det her projekt på bekostning af, at dit barns potentiale egentlig kan blive udfoldet fuldstændigt? Eller skal du netop træffe det lidt mere så egoistiske valg og vælge privatskolen til, som jo kan give dit barn nogle andre rammer, fordi folkeskolen... Men siger du, at folk, der beholder deres børn i folkeskolen efter 5. klasse, i virkeligheden gør det som et socialt eksperiment? Jeg siger, at i særligt i København, hvor jeg kan tage udgangspunkt i, så er der et stort idealistisk projekt bag valget om at vælge folkeskolen til. Men hvis man så på det helt sådan objektivt, så vil jeg sige at det i høj grad faktisk er en institution, der ikke evner at gribe toppen eller bunden men simpelthen er en institution for middelklassen. Inden vi lige siger helt farvel her i salonen Puk, når du sidder og hører det her, jeg forestiller mig, at du er jo en kvinde, der er gået med din passion i forhold til at vælge livsvej Drømmer du nogle gange om sådan lidt mere øh, stillesiddende kontorjob, hvor du ikke skal ud i krigszoner hele tiden? Eller hvad er den passion så drivende for dig, at det må du gøre? Ej, jeg drømmer helt sikkert om færre krigszoner. Jeg har ikke det her job, fordi jeg elsker det krig, men øh, fordi at jeg godt kan lide at dække den her region. Øh, men nej, jeg ønsker heller ikke øh, mere kontorjob. Øh, jeg var selv, jeg gik <laughs> selv i folkeskolen faktisk, øh, og blev så flyttet til privatskole, fordi at jeg Øh, blev lidt og ked af at gå i skole og gik hjem før tid osv. Så, så, så blev jeg flyttet i, øh, i privatskole, hvor jeg ligesom øh, selv følte, i hvert fald selvom jeg bare var lille og barn, at jeg, at jeg havde bedre mulighed for at udfolde mig. Og jeg tror, øh, det er de gange, hvor jeg har sagt fuck til det hele, at tingene virkelig har rykket så Jeg var heller ikke specielt skolebegejstret. Mm og fik heller ikke nødvendigvis de bedste karakterer eller noget. Men jeg tror, det er der, når man ligesom bare tænker, nå ja, nu, nu gør jeg det her, fordi det er det, jeg skal gøre. Og så, så, må, så må man se, om vingerne kan bære. Det er der, det rykker noget. Og med den lille opfordring, så vil jeg sige tak til de damer. Tak fra en af de fine københavnske saloner. og tak fra Beirut. Tak for jeres indspark og analyser, begge to. Tak, tak. At og, og, og tak til dig, der lyttede med. Jeg hedder Midt Østergaard. Producer var Ida Haskov På genhør i Østergaards Salam.